3. Ajungând la casa în care murise doamna Carey, situată pe o stradă urâtă și solemnă dintre Notting Hill Gate și High Street, Kensington, Emma îl conduse pe Filip în salonaș. Unchiul lui scria scrisori de mulțumire pentru coroanele trimise la înmormântare. Una dintre acestea, care sosise prea târziu, se afla pe masa din hol într-o cutie de carton. A venit domnișorul Filip," zise Emma. Domnul Carei se ridică fără grabă și strânse mâna băiețelului. Apoi, gândindu-se mai bine, se aplecă și îl sărută pe frunte. Era un bărbat de statură sub mijlocie, predispus la îngrășare cu părul lung răsucit deasupra creștetului, ca să-i ascundă chelia. Nu purta nici barbă, nici mustăți. Avea trăsături regulate și, cu un oarecare efort, îți putea închipui că în tinerețe arătase destul de bine purta o cruce de aur atârnată de lanțul de la ceas. De acum înainte o să stai la mine, Filip," zise domnul cărei. Crezi că o să-ți placă?" Cu doi ani mai înainte, Filip fusese trimis la casa parohială pentru a se întrema după ce suferise de vărsat de vânt. Însă nu păstrase decât amintirea mansardei și a unei grădini imense și uitase aproape complet de unchiul și mătușa lui. Da!" Acum trebuie să ne socoți drept părinți pe mine și pe mătușa ta lui Iza. Copilului îi tremură puțin buzele, se îmbujoră la față, dar nu răspunse. Scumpata mamă te-a lăsat în grija mea. Domnul Carey nu era un om care să se exprime cu ușurință. Aflând despre cumnata lui că se află pe patul de moarte, plecase imediat la Londra, dar pe drum nu se gândise la nimic altceva decât la tulburarea care s-ar produce în viața lui, dacă moartea ei l-ar să ia asupra sa grija creșterii copilului. Era trecut bine de 50 de ani și soția lui cu care era căsătorit de 30 de ani nu i făcuse niciun copil. Nu se bucura deloc de prezența unui băiețel care s-ar fi putut să fie gălăgios și obraznic. Cumnată-sa nu-i fusese niciodată prea simpatică. Am să te iau mâine la Blackstable," zise el. Vine și Ema." Copilul își vă rămâna antra ei și Ema e o strânse. Mă tem că Ema trebuie să plece," zise domnul Carey. Dar eu vreau să vină cu mine." Filip începu să plângă și guvernanta nu-și putu stăpâni nici a lacrimile. Domnul Carey îi privine putincios. Cred că ar fi mai bine să mă lași o clipă singur cu domnișorul Filip." Precum doriți, domnule." Deși Filip se lipide ea, Ema se degajă cu un gest blând. Domnul Carey îl luă pe băiețel pe genunchi și îl cuprinse cu brațul pe după umeri. De ce plângi?" zise el. Acum ai crescut mare și nu mai ai nevoie de guvernantă. Trebuie să ne îngrijim să te trimitem la școală." Dar vreau să vină și Ema cu mine," repetă copilul. Asta costă prea mulți bani, Filip. Taică tu n ai lăsat o avere prea mare și nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Fiecare peni pe care îl cheltuiești trebuie chipzuit cu grijă." Cu o zi înainte, domnul cărei trecuse pe la avocatul familiei. Tatălui Filip fusese chirurg și avusese o clientelă destul de numeroasă, iar angajamentele sale de la spital arătau că avea o poziție foarte bună. Tocmai de aceea când murise pe neașteptate de septicemie, Lumea fusese surprinsă să constate că nu-i lăsase văduvei lui mare lucru, în afară de asigurarea pe viață și ceea ce se putea obține prin închirierea casei lor din braton Street. Asta se întâmplase cu șase luni în urmă, iar doamna Carey, având și așa sănătatea șubrezită și văzând că a rămas însărcinată, își pierduse capul și acceptase prima ofertă care i se făcuse pentru această casă. Își strânsese mobila și închiriase pe un an de zile o casă mobilată, plătind o chirie scandalos de mare, după părerea preotului, pentru a nu fi incomodată până la nașterea copilului. Dar cum nu se pricepea câtuși de puțin la chestiuni financiare, nu izbutise să-și adapteze cheltuielile la situația nouă în care se afla. Puținii bande care dispunea îi scăpaseră într-un fel sau altul printre degete, așa că, după acoperirea tuturor cheltuielilor, mai rămăsese doar vreo două mii de lire pentru întreținerea băiatului, până când avea să poată să-și câștige singur existența. Dar lui Filip nu aveai cum să-i explici toate astea, așa că băiețelul plângea și acum cu sughițuri. Știi ce? Du-te mai bine la Ema," zise domnul Carey, dându-și seama că ea se pricepe cel mai bine să-l împace pe băiat. Fără o vorbă, Filip se dădu jos de pe genunchiul unchiului, dar acesta a opri. Trebuie să plecăm mâine, pentru că sâmbătă am de pregătit predica, așa că te rog să-i spui mei să-ți facă astăzi bagajele. Poți să-ți iei toate jucăriile și dacă ții la ceva care să-ți amintească de tata și de mama, poți să-ți iei câte un lucru de al lor. Restul o să fie scos în vânzare." Băiețelul se strecura afară din odaie. Domnul Carey nu prea era deprins cu munca, așa că își reluă cu destulă neplăcere corespondența. Pe marginea biroului se afla un teanc de note de plată și asta îl scotea din sărite. În special una îi se părea o monstruozitate. Imediat după moartea doamnei Carey, Emma comandase mormane de flori albe pentru o în care se afla catafalcul. Asta era pur și simplu o risipă. Prea se amesteca Emma în toate iar dacă n-ar fi fost o necesitate de ordin material, tot ar fi concediat-o. Dar Filip se duse la Ema, își ascunse fața la sânul ei și plânse amarnic, de fi zis că o să-i se frângă inima. Iar Ema, simțindu-se legată de el ca de propriul ei copil, mai ales că se ocupa de Filip de când băiețelul avea doar o lună, îl mângâie cu vorbe dulci. Îi făgădui că o să vină din când în când să-l vadă și că nu o să-l uite niciodată. Îi vorbi despre ținutul în care urma el să plece și apoi despre casa ei din Devonshire, tatăl ei era cantonier la o barieră de pe șoseaua spre Exeter și ținea porci și avea și o vacă și vaca fătase de curând, până când Filip uită de lacrimile vărsate și început să se gândească cu nerăbdare la călătoria pe care avea să o facă. Curând Emma îl lăsă jos din brațe fiindcă mai avea atâtea de făcut și Filip o ajută să intindă întindă hainele pe pat. Emma îl trimise în camera lui să-și strângă jucăriile și, peste puțină vreme, Filip se juca în seninat. În cele din urmă însă se plictisise mai stea singur și se întoarse în dormitor. Acolo se afla acum Emma care îi punea lucrurile într-o ladă mare de tinichia. Atunci Filip își aminti de ceea ce îi spusese unchiul său, că poate să-și ia ceva care să-i aducă aminte de părinții lui. Îi relată acest lucru Emei... Întrebând-o ce-ar putea să ia cu el. Cred că ar fi cel mai bine să te duci în salonaș și să vezi ce ți-ar plăcea de acolo. Dar acolo stă unchiul William. nu e nimic, acum sunt lucrurile tale. Filip coboră încet scările și găsi ușa deschisă. Domnul Carey plecase. Filip se învârtie încet prin cameră. Se mutaseră de curând în casa aceea așa că erau prea puține lucruri care să-i în suficientă măsură interesul. Era o odaie străină și Filip nu văzu nimic care să-l atragă. Dar știa care lucruri sunt ale mai căsi și care ale proprietarului și, curând, se fixa asupra unui ceasornic micuț, pentru că o auzise odată pe maică spunând că îi place. În locu sine și se întoarse, destul de trist, sus. În fața ușii de la dormitorul mamei lui, se opri și ascultă. Deși nu-i spusese nimeni să nu intre acolo, avea sentimentul că n-ar trebui să o facă. Era puțin speriat și inima-i bătea într-un chip supărător. Dar în același timp ceva îl îndemna să apese pe clanță. O răsuci încet de tot, de parcă s-ar fi temut să nu laudă cineva, și apoi deschise tot așa de încetușa. Se opri o clipă în prag până să-și ia inima în dinți și să intre. Acum nu mai era speriat, dar totul avea o înfățișare stranie. Închise ușa îndărătul lui. Storurile erau trase și camera întunecoasă, fiind-o după amiază de ianuarie cu lumină rece. Pe măsuța de toaletă erau periile doamnei cărei și o oglinjoară. Pe o tăviță să răniște ace de cap. Pe cămin se afla o fotografie de-a lui și una de-a lui taică său. Mai intrase de multe ori în odaia asta când nu era mai căsă acolo, dar acum îi se părea cu totul altfel. Scaunele aveau o înfățișare puțin ciudată. Patul era făcut de parcă avea să se culce cineva în el chiar în seara aceea și pe o pernă era așezată o cămașă de noapte împachetată. Filip deschise un garderob mare plin de rochii și, băgându-se cu totul înăuntru, cuprinse în brațe un morman întreg și își îngropă fața în el. Simțea și acum parfumul pe care îl folosea mama lui, apoi deschise sertarele pline de îmbrăcămintea mai căsii și se uită la ele. Printre rufe erau așezate săculețe cu levânțică, și mirosul pe care îl răspundea era proaspăt și agreabil. Așa pieri aerul straniu al încăpării și lui Filip îi se păru că mai s-a abia ieșit de acolo, plecând la plimbare. Avea să se întoarcă îndată și urma să vină sus să ia ceaiul cu el în camera copiilor. Și îi se păru că-i simte buzele sărutându-l. Nu era adevărat că nu o s-o mai vadă niciodată, nu era adevărat. Pur și simplu pentru că nu se putea să fie așa. Se urcă pe pat și își puse capul pe pernă. Rămase acolo nemișcat.